«Заходь!» – сказав Добуцинський. Як і взайшов, я одразу впізнав обдерті стіни, на тлі яких позувала Іра на останніх фотографіях. «Годинники ремонтуєте?» На Добуцинському був синій фартух майстра. «Ні, камеї ріжу. Ірену твою вирізаю». «Вона ночувала у вас?» «Вона в мене ніколи не ночувала». Ірено, виходь, я хочу поговорити Вигукнув він, зробивши несподіваний стрибок у бік комірчини Там теж нікого Яків утупився у стіну Все, поцікавився Добуцинський Яків вдихнув і видихнув Вибачте, я йду Зачиніть двері Рукавички свої не забудь, підар